16 розділ. Перетворіть розрив з утрати на досягнення. Як зцілити розбите серце? Уявіть, що ви лікар-онколог. До вас звернувся пацієнт з раком легенів по рішення, як його лікувати. Хірургія чи радіотерапія. Оперативне втручання дасть пацієнтові вищі шанси прожити довго, але більш ризиковано через загрозу померти під ножем. Ви вивчаєте результати дослідження і з'ясовуєте, що шанси на виживання в короткочасній перспективі становлять 90% для хірургічної операції та 100% для опромінення. Що ви оберете? А якщо натомість ви прочитаєте про показники смертності 10 – 10% від операції та 0% від опромінення? У своєму відомому дослідженні Барбара Макнейл просила лікарів зробити саме такий гіпотетичний вибір. Одній групі медиків авторка пропонувала обрати варіант з огляду на ймовірність виживання, а інші – за рівнем смертності. Це дещо насторожує, але одна і та сама інформація, подана в два різні способи, змушує ухвалювати кардинально різні рішення. Варіант, коли Барбара Макнейл говорила про хірургічне втручання з казівкою шансів вижити – Обирали 84% лікарів. А той самий спосіб лікування з уточенням ймовірності смерті від операції – лише половина з них. Чому так відбувалось? Лікарі реагували на рамки, в яких подавали умови. Ефект обмеження рамками – це тенденція оцінювати речі по-різному, зважаючи на їхнє представлення. Це стосується оцінювання ризику хірургічного втручання того, як людина з розбитим серцем обирає, куди рухатись далі після закінчення стосунків. Як на мене, саме такі рамки постають ключем до того, щоб впоратись з розривом. Ви спроможні пришвидшити процес власного зцілення, змінивши рамки. Наприклад, зосередившись на тих заняттях, які раніше полюбляли. О, ми також з вами про це постійно казали, як забувати колишнього. Значить, Хобі, зосередившись на тих заняттях, які раніше полюбляли, але занедбали. Бо ваш партнер не надто від них фанатів. Я детальніше розповім про це пізніше в цьому розділі. Річ у тому, що замість розглядати такі події, як втрату та спустошення, вважайте їх досягненням. Чимось, що розширить ваші можливості. Тим, що в довгостроковій перспективі покращить ваше життя. Тож, вимикайте Бріджин Джонс, чіпляйте на носорожеві окуляри і перетворюйте свята, жалюдо самого себе на радісну вечірку. У цьому розділі я запропоную вам чотири різні рамки, крізь які ви поглянете на ситуацію, та допоможу зрозуміти, що коли ви з цим впораєтесь, перед вами відкриються широченні перспективи. Що відбувається з вашим мозком і тілом? Перше, ніж ми візьмемось до рамок, я хочу пояснити, що відбувається у вашому мозку та вашому тілі, коли ви переживаєте розрив взаємин. Вчені фахівці в галузі взаємин, як-от Клаудія Брамбо та Кріс Фрейлі, визначають розлучення, або те, що вони називають розпадом стосунків, як часто одну з найболісніших подій, найболісніших подій які людина може пережити за своє життя. Як я вже говорила, фахівчиня з фізичної антропології Гелен Фішер вивчає мозок закоханих людей. Один з її улюблених методів дослідження – функціональна магнітно резонансна томографія мозку. Поза як… Ця томографія, де змогла зазирнути в голову людям, вона кладе в томограф людей на різних етапах взаємин, серед яких пари, які нещодавно закохались, ті, хто разом вже декілька десятиліть, і досі глибоко закохані одне одного, ті, хто переживають розрив стосунків. Фішер з командою спостерегли, що відділ мозку, який має назву «Прилегле ядро», активізується під час поглядання зображення коханої людини. Та сама частина мозку підлягає активізації, коли наркоман замислюється про чергову дозу. Вуаля! Вуаля! Скільки разів на консультаціях сотні, а то, може, і тисячі разів я порівнював розрив з наркоманією в відосах, ну, десятки, а то, знову ж таки, сотні разів також ми з вами про це казали. А? Тобто під час розриву взаємини відмови від наркотиків з мозком стається одне і те саме. Не дивно, що ми прагнемо й далі п'яніти від своїх колишніх. Тоді, ну ж бо, визнайте у вас залежність від кохання. Розлучення руйнує наше тіло, почуття та поведінку. Додайте крихітку самотності та чайну ложечку смутку і отримайте вбивчий коктейль зруйнованих взаємин. Фішер стверджує, що розлучення підвищують рівень кортизолу, гормону стресу, що своєю чергою пригнічує імунну систему та послаблює механізми. Подолання стресових ситуацій. У людей можуть виникати безсоння, нав'язливі думки, депресія, гнів, віснажлива тривога. Найнесподіваніше те, що вони також отримують низькі бали за тести IQ, та гірше виконують складні завдання, що вимагають аргументації чи логічних роздумів. Тряся, виявляється, що люди, які переживають розрив взаємин, частіше вживають наркотики та скоюють злочини. Це стосується також і тих, хто сам попросив про розлучення, як кажуть дослідники-ініціаторів. Я допомагала багатьом клієнтам пережити розрив взаємин. Одна з причин болісності розлучення полягає в тому, що мозок надзвичайно чутливий до втрат, а розрив стосунків – серйозна втрата. Це смерть уявного майбутнього з певним пантером. Ви переживаєте втрату того, що було, чого вже немає та чого вже ніколи не буде. Не дивно, що через неприйняття втрат ми робимо все можливе, щоб їх уникати. Але є і гарні новини. Психологи Елі Фінкель і Пол Іствік з'ясували, що розлучення – це і близько не так погано, як здається. І хай би якими щасливими були партнери у взаєминах, під час розлучення вони не часто страждають так сильно, як очікували. За словами Геррі Левандовського, професора та колишнього завідувача кафедри психології університету Монмута, ми більше витривалі, ніж нам здається. Вчений досліджував груп людей, від яких варто очікувати, що вони найбільше журитимуться через розрив взаємин. Тих, хто пробув у тривалих стосунках принаймні кілька років, розлучившись впродовж останніх кількох місяців і ще не знайшов нового партнера. Ми закономірно очікуємо, що більшість цих осіб мають сприймати розрив стосунків як щось жахливе. Однак після спілкування Левандовського та його колег з цією групою, вони виявили, що лише третина з них розцінюють розрив як щось негативне. Тоді як близько 25% вважають його нейтральним, а 41% – позитивним. Тож дозвольте нагадати вам е, відомий вислів. Це також мене. Те, що ви зараз відчуваєте, тимчасове дивні реакції вашого організму зникнуть. Біль щухне. І ви подолаєте цей жахливий період. О, амінь, амінь. Рамка перша. Зосередтесь на позитивних гранях розлучення. Попри те, що біль не вщухне, просто за вашим бажанням ви можете написати свою менш болісну історію. Пам'ятайте, мозок – ваш друг, що насправді вміє добре допомагати знаходити логічні пояснення та давати раду життю. Працюйте з ним в одній команді. Ви можете пришвидшити процес зцілення, відкривши своєму мозку те, чого він прагне. Пояснення, чому розлучення – це насправді найкраще. О, о, а чим ми займаємося з вами на каналі, розбираючи історію стосунків? Показуючи, що ти нічого не втратив, навпаки, ти здобув. А чим займаються ті, хто хочуть повернути колишню? Да? Всякі там вердикти, предикти та таке інше. Кажуть, ні-ні-ні, хлопець, зараз тотальний ігнор, і ти повернеш. Там же було добре, зараз тобі погано. А ти повернеш те, що було. Зараз так, як зараз. Це ну, не те, що повинно бути з тобою завжди. Просто робити те і те, і буде так, як раніше. Тобто раніше краще було, правильно? Левандовський поставив експеримент, учасниками якого запропонував запис... записувати позитивні грані розриву. Чому те, що ви розлучились добре? Його негативні грані, чому те, що ви розлучились погано, або щось поверхневе та не пов'язане з завершенням взаємин. Експериментовані виконували таке письмове завдання протягом 15-30 хвилин на день, протягом трьох днів поспіль. Люди, що писали про позитивні грані розриву, повідомили, що почуваються щасливішими, мудрішими, більш вдячними, впевнішими, сильнішими, енергійнішими, оптимістичнішими. Відчувають більше комфорту, полегшення та задоволення, ніж на момент початку дослідження. Тим моїм клієнтам, які переживають розрив, я пропоную виконати таке саме завдання. Ось один з переліків, який дзин, дівчина, що вперше зав'язала з кимось стосунків у 31 рік, надіслала мені електронною поштою після розриву власних взаємин. Плюси нашого розлучення: перше: не треба перейматися переїздом, щоб жити неподалік сім'ї колишнього у Монтані. Друге тепер жодних бійок за ковдру. Третє більше часу на друзів які нічого не означали для мого колишнього. Четверте. Менше їхати на роботу, адже я більше не залишатимусь у колишнього. П'яте. Більше не доведеться ходити на роботу із собачою шерстю на одязі. Шосте. Не треба йти на те дороге весілля у вихідні до дня праці. Сьоме. Можна приділити більше часу роботі над музикою. Восьме. Не потрібно виправдовуватись, коли проводжу час з братом, який колишнього ненавидів. Дев'яте. Можна не вдавати, що мені не байдуже, що відбувається в холостяку. Десяте – є змога знайти щасливі, здорові стосунки. І десятий пункт, мені здається, найголовніший. Вправа. Напишіть про позитивні грані розлучення. Напишіть маніфест своєї туги. Вийде щось схоже на ті емо-пісні, які ви складали підлітком. Тільки тепер не доведеться, я ж не знаю, вам чутно чи ні, як діти, блядь, на дитячій там плащатці піщать, блядь, чи що вони там роблять. Просто вікно зараз відчинено. Ну реально просто впаду зараз вставати його і зачиняти. Але я розумію, що я просто намагаюся навіть трошки голосніше читати книжку, щоб самому якомога менше це все чути. Ой пиздець, ой пиздець. Ну, добре. Значит. Тільки тепер не доведеться змушувати вісім десятків людей слухати це на місцевому конкурсі талантів. Зайдіть до кафе, чи примастіться на ламочці в парку, візьміть чистий блокнот щоденник, але не дивіться щоденник пам'яті, встановіть таймер на телефоні на 30 хвилин, не зупиняючись і не поглядаючи на телефон, записуйте всі позитивні грані вашого розриву. За появи блоку, що заважатиме, почати спробуйте скласти список. Ну, і тут так, мовити, така табличка, куди можна цей список записувати. Рамка номер два. Зосередьтесь на негативних гранях стосунків. Гаразд, гаразд. Можливо, ви ще не готові мислити позитивно. Є і інший шлях вперед. Під час дослідження, схожого на те, про яке я писала вище, клінічні психологіні Сандра Лангеслах і Мішель Санчес просили учасників, що переживали розрив взаємин, робити одне з трьох. Думати щось негативне про стосунки, що закінчились. Читати твердження про те, що сильні почуття після розриву стосунків – це нормально. Займатися чимось зовсім іншим, як от їсти. Учені з'ясували, що ті, кого попросили думати про негативні аспекти взаємин, зрештою відчували менше захоплення своїми колишніми порівняно з людьми з двох інших груп. А це що означає? Що перегляд, розбору історії стосунків на каналі – це в деякому сенсі – Терапія для тих, хто завершив стосунки. А? Ну, ось, научно, науково обґрунтовано це все. Вправа. Напишіть про негативні грані стосунків. Вдивляйтесь в вріму, щоб побачити світло. Записники з негативними гранями взаємин. Той випадок, коли осоромила вас перед вашими друзями, бо ви думали, що страва дня – це якась конкретна страва, що їх готують за незмінним рецептом. Або як він вас підвів і вам нічим було їхати до аеропорту. Все від тієї порожнечі всередині, коли ви чекали, що він запитає про вашу розмову з сестрою, а йому було байдуже. До того, як вона геть напилась, блювала та тарочила, що з колишнім їй було веселіше, ніж з вами. Ой, я почуваю спустошеною, просто тому, що так перераховую, тоді як це ваші переживання. Три вечори поспіль записуйте протягом 30 хвилин негативні грані розірваних взаємин. Те, що робив ваш партнер, і з того, що вас дратувало, чому ви не могли діяти злагоджено в парі, чи від чого в собі вам довелось відмовитись заради стосунків. Хороша вправа? Та хороша. Третя рамка – віднайдіть себе. У ході додаткових досліджень за темою розриву взаємин, проведених Фінкелем і його колегами, було з'ясовано, що розлучення небезпечні появою кризи самосприйняття, оскільки значна частина того, ким ми є, пов'язана зі стосунками. Ви можете зациклюватись на тому, ким були, половиною нерозлучної пари, майбутнім нареченим чи нареченою, такий кут зору, хоч і цілком зрозумілий, спрямований на втрату, Натомість зосередитись на тому, що ви отримаєте від розриву стосунків, тобто ким здатні знову стати тепер у статусі самотньої особи. Науковці, що вивчали взаємини, вважають цю рамку особливо ефективною. Під час одного з експериментів Левандовський розподілив людей, що переживали розлучення за двома групами. Одній групі він наказав виходити в люді та два тижні займатися буденними справами, тим, що їм і так подобалось робити, наприклад, відвідувати кінотеатри чи тренажерні зали, або зустрічатися з друзями. Іншій групі звелів займатися справами, що допоможуть їм віднайти себе. Тим, від чого вони відмовились, бо це не подобалось їхнім колишнім, наприклад, екстремальним водінням чи зависанням у барах з джазовою музикою. Левандовський визначив, що обидві Обидва способи – дієві. Рутинні вправи давали змогу людям не стерчати вдома, невпинно гортаючи світлини своїх колишніх і не пихаючись пастою з сиром, мій улюблений засіб зцілення. Але в тих, хто займався знаходженням себе, результати виявилися ще кращими. Ті учасники повернули собі частину власної особистості, втрачену в стосунках. Левандовський пояснив, що для цих людей це був не наче світанок нового дня, бо вони почувалися щасливішими, Менш самотніми та більш відкритими для прийняття себе. Вправа, віднайдіть себе. Озерніться назад, від яких занять ви відмовились, бо колишні ними не цікавились. Вона ненавиділа пляжі та бурмосилась щоразу, коли ви говорили про живу музику. Просто монстру якийсь. Що ж, тепер ви можете робити це самостійно, щоб знайти себе. Не сидіть на місці. Відкопайте в шафі боксерські рукавички, купіть нові акварельні фарби, здибайтесь тим давнім другом з коледжу, що дратував вашого колишнього, і діть і дізнайтеся, ким ви були, та ким можете стати знову. Якщо ви них проти духовного, рекомендую книжку Джуліо Кемерон «Шлях митця». Навіть якщо ви себе митцем не вважаєте. Книжка сповнена натхнення та ідеї для відновлення зв'язку з собою та зі своїм внутрішнім творчим духом. Ну і тут така табличка, типу перелічіть три заняття для знаходження себе, які ви спробуєте цього місяця. Нормально, ну насправді, просто дуже-дуже крутий гайд такий стосунок того, як забувати колишні стосунки. Шукайте далі. Іноді хтось мені підморгує, запитуючи, тож це правда? Найкраще вдається забути про когось під кимось іншим? По-перше, не моргайте мені, по-друге, таке залежить від ситуації. Не завжди для того, щоб зцілитись після розлучення, потрібно багато місяців, особливо, якщо саме ви були його ініціатором. Соціологиня та професорка Колумбійського університету Діана Воон провела масштабне дослідження розривів у своїй книзі Роз'єднання та виявила, що ми тужимо за стосунками протягом певного періоду часу. Люди, які ініціюють розрив, можуть відчувати негативні емоції ще у взаєминах Нехай впродовж року чи більше, то коли розрив насправді відбувається, потребують не так багато часу. Загалом, якщо після закінчення стосунків ви не почуваєтесь настільки засмученим, як очікували, не лякаєтесь. Ви не безсердечний демон. Ви відсумували своє, ще зустрічаючись з колишнім, а тепер готові рухатись далі. Якщо ж вас кинули, то відлік часу, ймовірно, розпочався вже після завершення взаємин і зрозуміло, що вам знадобиться довший період на зцілення. Що там з клинами? Психологи Клаудіо Абрамбо та Кріс Фрейлі, констатуючи, люди, які швидко вступають у нові взаємини, реалізовуючи приказку «Клин клином» не обов'язково опиняються в гіршому становищі порівняно з тими, хто довше вичікує перше, ніж повернутися до взаємин. Насправді, в окремих сферах у них, здається, справи йдуть краще. Автори пояснюють, що люди, які довше чекають на нові стосунки, часто мають знижену самооцінку, тим часом як ті, що швидко зав'язують нові взаємини, зазвичай не зазнають такого удару по самоповазі. Перехід з одних стосунків у наступні означає, що вони менше часу залишаються на одинці, сумніваючись у власній цінності. Як дізнаєтесь, чи готові ви знову ходити на побачення? Єдиний спосіб про це довідатись – насправді з кимось зустрітись. Якщо після повернення додому ви плакатимете, вам либонь треба більше часу. А якщо відчуватимете всередині веселощі, хоча б трохи, вважайте це знаком того, що ви здатні рухатись крок за кроком далі. Ну погоджуємось, погоджуємось, звісно. Рамка четверта. Вбачайте в усьому цьому нагоду повчитись на минулому і ухвалювати правильні рішення в майбутньому. Хай як складно це здавалось, спробуйте розглядати в розриві нагоду для навчання. Психологи та Широ... Та Патрісія Фрейзер з'ясувала, що люди часто не користаються цією нагодою для особистісного зростання після розриву взаємин. Багато хто, не мов на Тарзанці, стрибає з одних стосунків у інших, не замислюючись над тим, чого навчився від свого останнього партнера, так як це має допомогти з вибором наступного. Не припускайтеся такої помилки. Це особливо важливо, якщо ви застрягли в шаблоні, обираючи партнерів, з якими у вас нічого не складається за однієї ті самої причини. У мене було кілька клієнтів, які знову та знову зустрічалися з однаковими людьми. Наприклад, я працювала за нею клієнткою, що завжди обирала молодших за себе хлопців. Ласкавих, веселих, привабливих чоловіків, які зрештою відмовлялись брати на себе принаймні якісь зобов'язання. Ця жінка шукала пару для випускного, а не супутника життя. Її останні стосунки скінчились під час пандемії COVID-19. Що дало змогу знайти час, щоб зупинитись і обміркувати власні звички за допомогою наших щотижневих дистанційних сеансів клієнтка навчилася розпізнавати цей свій шаблон. Вона зробила висновок, що саме її дії заважають їй знайти кохання. Попри те, що впродовж кількох років моя клієнтка зустрічалась з безліч чудових потенційних партнерів, усе ж таки займалася самосаботажем, захоплюючись емоційно недоступними молодими хлопцями. Це ставало на заваді її вступу в справжні стосунки, що могли завдати болю. Та жінка пообіцяла собі змінитись та позбутися своєї звички. Вона почала шукати на побаченнях чогось іншого та навчилась розпізнавати дзвіночки. Це пара для випускного. Дала шанс своїм одноліткам і старшим за неї хлопцям. Клієнтка поспілкувалась у відеочаті з кількома залицяльниками, що відповідали її вимогам. Потім пішла на побачення прогулянку з хлопцем, який їй найбільше сподобався. Чи кілька разів, зустрівшись з дотриманням соціальної дистанції, вони спробували разом пожити на карантині. Оселитися з кимось ледь знайомим – це було повністю поза її зоною комфорту. Але позаяку весь світ навколо здавався перекинутим догори дригом, вони вирішили спробувати щось нове. Ті двоє досі щасливо живуть разом і планують спільні поїздки до своїх сімей. Добре, радімо за них, радіємо. Вправа. Обміркуйте, що ви хотіли б робити по-іншому в майбутніх стосунках. Основне, що потрібно зробити для того, щоб рухатись вперед, це чітко зрозуміти, що ви обирали в останніх стосунках і що збираєтесь змінити в наступних. Знайдіть час, щоб у записнику або разом із другом відповісти на такі запитання. Перше. Ким ви були у ваших останніх стосунках? Наприклад, штурманом, що скеровує свого партнера, або причепом, яким керують, наставником чи вихованцем, тим, хто легко віддається чомусь новому, чи тим, кому складно призвичаєтесь. Друге. Ким волієте бути в наступних взаєминах? Третє. Що ви довідались про те, що насправді має значення в тривалих стосунках? Четверте. Що ви надалі шукатимете у партнерові такого, що досі здавалось вам неважливим? Найбільш посутній для погляду крізь цю рамку усвідомити, що навіть з утрат ми щось отримуємо. Психологи говорять про смисло творення, про завдяки якому люди розуміють життєві події взаємини чи саме себе. У, своїх, у своїй знаковій книзі «Людина у пошуках сенсу» Віктор Франко, австрійський невролог і психіатр, який пережив Голокост, пояснює, що саме створення смислу дає нам змогу перейти від страждання до зростання. Страждання перестають бути стражданнями в саме той момент, коли знаходиться сенс. Намагайтесь приймати розрив як невдачу, а як нагоду ухвалювати кращі рішення в майбутньому. Замініть переконання «час загоює всі рани» на «сенс загоює всі рани». Вправа – досліджуйте глибший сенс. Надіть час, щоб відповісти на такі запитання. Перше – чого вас навчили ці стосунки? Друге – чого вас навчив розрив? Третє, чим ви відрізняєтесь від тієї людини, якою були до цих стосунків? Четверте – що змінити у своєму житті завдяки цьому досвіду? Замість того, щоб зламатись, розкритись. Може ви навіть станете ще сильнішою чудовою людиною. У своєму виступі на, тет, на ТЕКС Гері Левандовський розтлумачив зміст концепції кінцугі. Це японський вид мистецтва, коли розбиті керамічні вироби збирають докупи за допомогою дорогоцінних металів, як от золото та срібло, і часто відремонтована кераміка стає гарнішою, ніж була до пошкодження. Левандовський закликає ставитись до розбитого серця, як до тієї битої порцеляни. Це також філософія, що прирівнює пошкодження та їхнє виправлення до можливостей того, чим варто скористатись, замість того, щоб приховувати чи не так. Саме це може трапитися у ваших взаєминах. Звісно, після стосунків на вас залишиться кілька тріщин, але ті тріщини, ті недосконалості – це джерела сили та краси. Бо після розриву ви не повинні бути розбитими, бо ви сильніші, ніж вам здається. Може, ви і не обирали, що буде з вашими стосунками, але ви здатні обрати частково хоча б, як через це почуватись і що робити далі. Ключові висновки. До нас впливає ефект обмеження рамками, тенденція оцінювати речі по-різному залежно від їхнього подання. Ви можете пришвидшити процес зцілення після розриву стосунків, змінивши рамку втрати на рамку можливості для зростання та навчання. Друге. Розлучення – це руйнація фізичного і емоційного здоров'я, але ви витриваліші, ніж вам здається. Ваші почуття під час розриву тимчасові. Третє. Записи допомагають. Занотовуйте позитивні грані розлучення та негативні грані стосунків. Це допоможе вам рухатись вперед. Четверте. Ви здатні повернути своє самосприйняття, що часто зазнає руйнування через розрив, займаючись справами, які дають змогу знайти себе тим, що вам подобалось раніше, але що ви занехали під час стосунків. П'яте. Ви можете зростати завдяки досвіду розриву, зосереджуйтесь на тому, чого навчились та що надалі робитимете інакше. Замініть переконання «Час загоює всі рани» на «Сенс загоює всі рани».